פרק כא. כי יימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מי היכהו, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. ונגישו הכהנים בני לוי, כי בן בחר ה' אלוהיך לשרתו, ולברך בשם ה' ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה והנחל, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה', ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני ה'. פרשת כי תצא ספר דברים, פרק כא, פסוק י. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשת את ציפורניה. והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמא ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה, ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה, ומכור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה, תחת אשר עינית. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילודו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשניאה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה, על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שיניים, וכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לו משפט הבכורה. כי יהיה לאיש בן שורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בנינו זה שורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל ושובב. ורגמוהו כל אנשי עירו, ואוונים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות והומת, וטלית אותו על עץ, לא טלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא. כי כללת אלוהים תלוי, ולא תטמא את אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה.